Брехня. Коли б ти мав такого дядька, сержант з тобою був би шовковий. От тобі старший куди пошлють. Зметикував, ударив точно в ціль. Здаюся, правда ваша, сказав Іван, як тільки міг сумніше. Нелегко, коли нема до кого притулитися. А ти турися до харалужного, у нього донька на виданні. І гарна, повеселішав ураз Іван. Хороша. Моя колись була такою. Ви бачили її? На картиці. Ти попроси, нехай покаже. Він уже засік мою колекцію, — зітхнув Іван. Два дні бурчав. Оту, ту, яку в кишені носиш? Букет красунь? — Іван кивнув. Розпуста каже, куди й дивились школа і комсомол. І справді, навіщо тобі аж десять? «Вони до мене липнуть, немов до медмухи. Не стану ж їх проганять, образяться? Дівчата, це дядьку такий народ!» Перехилившись із кузова, сержант гукнув. «Біля тополі звертай ліворуч! Знаю!» Зінець притих, автомат, який тримав раніше межиколін, повісив на груди. Як тільки звернули у луг, на ґрунтову дорогу, машина пішла натужно, підгуцуючи на коренищах і ковзаючись на вогкій чорній землі. Іван пригальмував і перейшов на нижчу передачу, аби машина йшла рівніше, впевненіше. Дорога була вузька, покручена, затиснута з обох боків високими старими вільхами, які сплітали над нею крони, утворюючи суцільний дах склепіння. Від нього у надвечірнім, хоча вже і наполовину голим лузі, стояли сірі сутінки. Іванові було потрібно зібрати всю увагу і все своє вміння, щоб їхати цим лабіринтом. Він аж упрів, аж лоб йому покрився потом. Коли б він мав хоч трохи більше досвіду, та ще якби не віз гранати харалужного». Гранати може й витримують таку їзду, а Харалужний не промине нагоди підколупнути. А не дай Боже черкне бортом об стовбур, прощай, машина, роздзвонить і доповість начальству, що не доріз до техніки. Ти, молодчина, підтримав його зінець, не їдеш, а ніби граєш. Іван поглянув вдячно на вусаня, а відповів бадьоро аж задрикувато. Це що? Колись я їхав лісом уночі без фар, ото був цирк. Зінець сховав у вусах посмішку, Іван її помітив і раптом зніяковів. Звичайно, якщо водій досвідчений і має добрі очі, протяг Зінець розважливо. Я дядьку виріс серед машин на автобазі, мов виправдовуючись, сказав Іван, тоді все ясно. Виїхали на лісову галявину під чисте небо. Іван дав більше газу, і тут же натисна гайма. Через усю дорогу з'яла свіжа вирва. Ліворуч нею, у видолинку, дзюрчав струмок. «Праворуч? Бери праворуч, по моріжку», – гукнув сержант із кузова. «Там вогко теж, проскочимо». Іван поквапно дав задній хід і, перейшовши на першу передачу, тихенько рушив на моріжок, лишаючи злощасну вирву по ліву руку. Машина пройшла десь метрів три-чотири і спинилась, забуксувала. «Газуй, газуй!» – кричав сержант. Іван дав газ, мотор рвонув машину і відпустив назад у яму, яку тим часом вигребли задні колеса. Досить так не піде. — Ну що? — спитав сержант, коли Іван стрибнув на землю, аби побачити, в яку біду попали. — Загрузли. — Бачу. — А що робити будемо? — Робать гілля й вимощувати. Іван заліз на кузов, знайшов сокиру. — Давай сюди, — звелів сержант. Оглянувся, стривожений, напевно, тим, що фронт притих, і наказав неголосно. — Зінець ти повартуй на всяк випадок. Іди, Івана. А ти прикинь, куди і скільки класти? А може, не слід рубати, сказав зінець, незграбно і неохоче, лишаючи тепле місце. Зіймати шум. Іди ти, махнув сержант рукою, поклав свій автомат на землю біля машини і розмашисто, мов журавель, подсибав до вільх, які були найближчі. Не зупиняючись, Намацав на правім боці кобору і розстебнув. Удар пішов луною на всі чотири сторони, Потроївся, ще і ще, і згас десь там між вільхами, А може полинув далі і далі. Харалужний застиг, а потім пірнув у хащу І нескоро виніс звідти суху гілляку і ще якусь одежину. Іван побіг на поміч. Тікали так, що ніколи було вдягнутися, тицнув сержант Іванові зовсім нового німецького френча. Згодиться? Мою машину бензином не напуває, дай проїхати по уніформі. Ми з нею дуже вдячні. Ну, й калатало, буркнув незло сержант. Неси, віддав гілляку, а я ще понишпорю. Кажуть, у вас є донька дівка і ніби гарна, правда? питав Іван. Тарах по чагарях. До чого тут моя дочка? Чудове яблуня, а яблочко, воно далеко не відкочується. То й що? спитав сержант, насупившись. Я ж не одружений. Викинь це з голови. Такого зятя не побажав би, як кажуть, навіть ворогові. А може, вашій доньці саме такого й треба? Коли б я з нею посидів, вечір, другий. Розмови, марш до машини. Слухаюся, мов на параді, з скалій. «Чого він так розгнівався?» – спитав зінець, коли Іван підклав гілля і Френч під праве колесо. «Я підбивав клинці до доньки». «А, зрозуміло», – протяг зінець. «Схопив, як кажуть, облизня». «Бідаха!» — зітхнув Іван. «Вона в дівках посиліє. Та ж від такого баточка усі жінахи тікатимуть, як од вогню». «Біже, вже гукає!» — кивнув зінець на Харалужного, що знову вийшов з лугу. Немов зрадівши тверді, яку відчула з катами, полуторка рванула раду з місця, пройшла десь за два метрі і знову сіла, викрутивши в масній багнюці яму. Тим часом смеркло. І одразу стало вогко й холодно. Харалужний зняв шапку, витер на лобі піт, заглянув під задні колесо, біля якого саме стояв і плюнув. Чорт знаєш що? сказав сердито. Дадуть якогось Джевжика замість шофера, а ти страждай. Іван промовчав. Нехай, на те він і харалужний. Хіба він винен, втрутився й собі, зінець. Та тут сам чорт не виліз би без допомоги. Так помагай!